La microfon este preotul Valeriu aducând lecțiunea G021 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Lecțiunea de astăzi ne aduce în fața versetului 8 al capitolului 3 al epistolei lui Pavel către Galateni în care vom pătrunde de îndată după ce mai întâi avem un nou episod din Cartea Adevărată a Fericire de Cristina Roi. Episodul din lecțiunea precedentă s-a încheiat în chip minunat cu vestea că Iuta, soția lui Daniș, aflând că el este bolnav, a lăsat toate la o parte, a venit acasă și în clipele cele mai grele ale lui Daniș care erau pe lume, fiind foarte speriat că boala ar putea să-i aducă moartea, în timp ce stătea cufundat în gânduri cu ochii închiși, a simțit deodată o atingere plăcută pe fața lui și când a deschis ochii, a văzut că era scumpa lui soție Iutca venită lângă el să-i acorde primul ajutor. Primul lucru pe care s-a grăbit Daniș să-l facă a fost să-și ceară iertare la ea, iertare pe care Iutca i-o acordă cu mare dragoste și din belșug, se roagă împreună cu el și după aceea îl lasă liniștit. Aflăm însă că Daniș nu putea să închidă ochii, el o tot urmărea cu privirea în timp ce Iudca curăța camera neglijată, deschise ferestrele și aerisi. și după ce termină, i-a spălă fața și mâinile, îi scoase cămașa murdară și transpirată și l-a îmbrăcat cu alta nouă, apoi a pus-o compresă rece pe frunte. După aceea a îngenunchea lângă el și se ruga ca Domnul Isus să-l însănătoșească și să nu se lase să se cufunde atât de adânc în boală ca și Iura. El a simțit că Dumnezeu o ascultă, că ea era în stare mai bine să moară decât să-i calce cuvântul. El îi ținut convulsiv mâna și în felul acesta, în final, a dormit. Apoi, în cursul zilei, a avut câteva cripe luminoase. Boala nu s-a dezlănțuit la Daniș ca la Iura. El nu se zvârcolea în pat, nu delira și nu gemea. Mai întâi avea mai multă pace, mai mult aer curat și mai multă curățenii în jurul lui și, în al doilea rând, rugăciunile neîncetate ale soției sale țineau departe de el puterea bolii. Cu toate acestea văzut că soția lui nu îl îngrijea singură, ci că o ajuta cineva să-i schimbe așternuturile și să-l învelească în cerceafuri ude, ceea ce aducea mereu ușurare, îi facea bine și acesta era Iantrnovski. Iudca nu se mișcă nici zi, nici noapte de lângă bărbatul ei. Când veni bătrânul moral ca să-și vadă fiul, văzu cum îl îngrijea ea. Văzu și ceea ce făcea Iantrnovski. Când nu era lângă Daniș, îl ajuta pe Imrich la îngrijirea lui Iura. Nu te teme," zise el soției lui Iura când o găsi scăldat în lacrimi, nu înseamnă că o să moară. Dumnezeu poate să-i prelungească vremea de îndurare." El scrise în numele mamei o scrisoare adresată fiicei lui Iura ca să vină acasă și să ajute, iar în cazul morții tatălui ei, să-și-a rămas bun de la el. Pe scurt, Ian ajută în toată casa fără să mai întrebe dacă are voie sau nu. El nu este așa cum se spune despre el, începu să gândească bătrânul morar, iar Katia nu îndrăznea să mai spună nimic contra lui. Ziua de vineri fu cea mai grea pentru Iura, și în casă nu era nicio bucată de pâine. Atunci, Iudca se duse pentru prima dată la cumnata ei: Nu-ți griji, stai lângă bărbatul tău și o să fac eu pâine până dimineața, spuse Cacia. Și așa a și făcut. Sâmbătă seara a făcut supă pentru bolnavi și mâncare pentru cei sănătoși, care să ajungă și pentru duminică. Ea a adus cum a putut toată casa în ordine. Cei din familia ale văzură prea bine că o aveau din nou în mijlocul lor, de aceea și bătrânul moral se purtă deosebit de prietenos de data aceasta față de ea. Unde l-ai lăsat pe băiat?" O întrebă el în timp ce era acolo și L-am dus la Suzan ca hrubic. N-am fi avut timp să stăm cu el și se putea îmbolnăvi. Știe să-l îngrijească bine și băiatul s-a obișnuit deja cu ea." Bine ai făcut!" o lăudă bătrânul. E totuși o femeie cu minte și cu judecată, își zise el, că despre Daniș o să iasă din încurcătură dacă ea este iarăși acasă. Sâmbătă după amiază îl lăsară toți pe Daniș să doarmă singur și se duseră la căpătâiul lui Iura. După cât se părea acesta era pe moarte, căci era deja vânăt și țapăn. Ah, oare unde se va duce sufletul lui? întrebă Imrich în timp ce stătea gânditor lângă patul fratelui său. De la începutul bolii, Iura nu-și mai venise în fire nici o singură dată, iar ceea ce ieșea din gura lui era ceva atât de îngrozitor încât putea să iasă numai dintr-o inimă foarte murdară. Iutca ședea acolo foarte palidă, cu mâinile împreunate în poală, și ea se gândea la viitorul groaznic al cumnatului ei. Oare nici Daniș nu-și va reveni?" Dacă ar muri amândoi, ar fi pierduți pentru totdeauna. Morarul se gândea doar cine se va îngriji de moară. Catșa se gândea ce va face ea și copiii dacă moare Iura. ca și Imrich se gândeau ce se va întâmpla cu sufletul bietului om care nu se interesase niciodată de Dumnezeu și de viața eternă. Să ne rugăm, zise Ian deodată după ce stătuse o vreme în picioare lângă patul bolnavului. Ah, da, roagă-te," oftă Imri, și toți căzură ca la poruncă pe genunchi. Această rugăciune stăruitoare pentru prelungirea timpului de grație pe care templarul o înălță spre cer nu putea rămâne fără răspuns, căci alături de el stăteau doi tineri care de-abia de puțină vreme învățaseră să creadă că acolo unde doi sau trei se unească să ceară ceva, Urmau să primească lucrurile acela de la tatăl lor din cer, credința lor simplă de copil nu putea fi dezamăgită. Deodată bolnavul încetă să respire, fruntei se acoperi de o sudoare rece, apoi pe neașteptate deschise ochii. Boala atinsese punctul culminant, dar puterea ei slăbi ca frântă de o mână mai puternică și omul rămase în viață, atunci când moartea atinsese deja inima, Dumnezeu îi acordase timpul de îndurare cerut, dar el îl va răscumpăra oare? Îl va căuta el pe Dumnezeu sau va trăi la fel de nelegit ca și până acum? Mii de oameni s-au însănătoșit după ce au fost la un pas de moarte și oare, după aceea, au trăit ei pentru Dumnezeu? Din ora aceea, lui Iura începu să-i meargă mai bine. În schimb, Danish a avut o noapte proastă între sâmbătă și duminică, iar duminică dureri mari. Dar el nu mai era inconștient, știa tot ce se petrecea în jurul lui, știa că era rău cu el, că moartea nu era departe și groaza de această moarte făcea să-i se strângă inima. Îl rugă implorator să se roage pentru el. El auzea ce citi Ian, dar nu putea să creadă că acele promisiuni erau valabile și pentru el. Nu putea înțelege. Uite, Danish, îi se adresă Imrich, dacă ai vrea să vii la Domnul Iisus așa cum ești, tu mă cunoști, știi ce om de nimic am fost. Dar când l-am rugat, el mi-a iertat totul și m-a primit în harul lui. Imrich se miră că Danish, în marea lui neliniște, nu venea la salvatorul. Nu știa că, spre deosebire de el care venise imediat atunci când harul lui Dumnezeu l-a atras, Daniș, atunci când fusese chemat, îi întorsese spatele Domnului. Și astăzi, când el îi căuta fața sfântă, Domnul se ascundea ca să-i arate că nu poate veni la el cu propria lui putere. Erau ore triste și prietenii nu puteau face aici altceva decât să se roage și să creadă pentru cel care nu putea să creadă. Am un cuvânt pentru dumneata care încă n-ai primit pe Domnul Isus Hristos prin pocăință, botez și credință în Evanghelie. Fă lucrul acesta acum când încă poți. Dacă nu vrei să-l faci și respingi chemarea lui Dumnezeu, să știi, din dragoste pentru sufletul dumitale veșnic, Dumnezeu te va trece prin clipe grele aici pe pământ pentru ca să strigi la el, dar va fi mai greu atunci. El te va asculta, dar va trebui să plătești faptul că acum ești dezinteresat față de el și treci pe lângă el fără să-l bagi în seamă. Fă bine pentru binele dumitale atât acest vremelnic, dar mai ales cel veșnic, ascultă azi chemarea Domnului Isus Hristos, pleacă în fața Lui, spune-i cinstit că nu înțelegi prea multe, dar știi că dacă el a trebuit să moară pentru dumneata, nu există alt mijloc să scapi de povara păcatelor în care te-ai născut și pe care le-ai făcut și că îl primești. După aceea urmează porunca lui care este să te botezi și continuând să crezi în Evanghelie, dar numai în Evanghelia lui, nu în legile oamenilor și poruncile și ritualurile lor, atunci ai să ai parte de făgăduința pe care el a făcut-o și anume... Tuturor celor care l-au primit, pe Domnul Isus le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeu Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului acestuia, implorând pe cei care nu ți s-au predat încă să facă lucrul acesta de bunăvoie, pentru ca tot restul vieții să-l trăiască fericiți lângă tine, pentru slava ta și fericirea lor veșnică. Amin. Ce jert păscumpul a dus -a pe calvar, Și totuși pentru tine ea poate din mi -a pus, -a pus. Poate tău Suntem în epistola lui Pavel către galateni. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu încercând să aducă înapoi pe galatenii rătăciți care împreună cu Harul lui Dumnezeu vreau să țină și legea lui Moise, le spune la versetul 8 din capitolul 3. Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va tine prihenite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună, toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Iată ce putere mare și minunată este credința! Nu numai tu ești binecuvântat prin ea, ci și toate sufletele cu care vin atingere și chiar și cele îndepărtate în timp și spațiu simt această binecuvântare. Datorită credinței lui Avram, toate neamurile au primit binecuvântarea unei vieți neprihenite. Efectul acestei credințe se simte și astăzi. Credința sau necredința ta are urmări. Multe suflete vor intra în binecuvântarea lui Dumnezeu, sau vor rămâne sub blestemul păcatului datorită credinței sau necredinței tale. Prin credință Avram s-a supus la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a făcut un vas deosebit de ales, ducând prin el binecuvântarea sa peste tot pământul. Dar dacă credința te pune la dispoziția lui Dumnezeu, necredința te pune la dispoziția diavolului, și diavolul te folosește în mii de lucruri în lucrarea lui blestemată, împrăștind blestem peste tot. Sufletele se tulbură prin tine în loc să primească pace, se încurcă în loc să se descurce, se umplu de întuneric în loc să se lumineze. Tu nu împrăștii viață, ci moarte. Da, mare har și mare taină este credința. Ea este lumina care te luminează și pe tine și pe alții. Fericit este sufletul în căruia să lăsluiește credința și oricine dorește fierbinte să fie credincios, Dumnezeu îi dă acest har. Îl dă, numai pentru el, îl dă nu numai pentru el, ci și pentru neamuri mai apropiate sau mai îndepărtate. Noi simțim efectul credinței cu tărui oma lui Dumnezeu care de multă vreme a trecut în veșnicie. Datorită credinței Lui, binecuvântările Lui Dumnezeu se revarsă și acum peste noi și se vor revărsa cât va ține veacul acesta. Într-o măsură mai mică sau mai mare, după cum ne este credința, noi suntem o pricină de binecuvântare pentru alții ca și Avraam. Pe oriunde mergem, răspândim într-o formă sau alta binecuvântarea Lui Dumnezeu. Toată slava îi se cuvine mare lui Dumnezeu care s-a îndurat de noi, chemându-ne ca și pe Avram să ne ducă în canaanul fericirii veșnice. La versetul 9 din Galaten 3, Duhul Sfânt trage o concluzie. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Vedeți? Numai credința este cheia care deschide cămara binecuvântărilor lui Dumnezeu. Numai ea te pune în toate drepturile casei lui Dumnezeu și numai ea îți dă siguranța mântuirii. Credința ta te-a mântuit, spune Domnul la Luca 7 cu 50. Nu mi-ajută la nimic credința altora, oricât de sfinți ar fi, dacă eu nu mă folosesc și de credința mea, chiar așa slabă și mică cum o am. Nu mi-ajută la nimic cunoștința, înțelepciunea și talentele mele, când este vorba de binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă eu nu mă folosesc de credința mea. Fericit, reazim, este credința. Mulți se bizuiesc pe carele lor și pe cai lor, scrie la psalmul 20 cu versetul 7, dar binecuvântările lui Dumnezeu trec pe lângă ei. În loc de biruință sunt biruiți, căci binecuvântarea Domnului de biruința. Mulți se bizuiesc pe puterea lor, pe străduința lor, pe priceperea lor, când este vorba de a înfăptui ceva, chiar și în lucrurile materiale, dar nu au niciun spor, nici o mulțumire, nici o bucurie, căci binecuvântarea lui Dumnezeu nu umbrește. Cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați. Cei ce se bizuiesc pe Domnul rămân în picioare, scrie la Psalmul 20. Ei rămân în picioare oricât de mari și puternici ar fi furtunile, oricât de furioase ar fi valurile. Numai pe credința vie te poți bizui și numai ea atrage bine cuvântările lui Dumnezeu. Credința aceasta însă nu stă pe loc. Ea crește, merge, cum scrie la 2 Tesaloniceni 1 cu 3, și lucrează prin dragoste, cum găsim la Galateni 5 cu 6. Este și o credință moartă, la Iacov 2, 26. Cine se bizuiește pe o astfel de credință nu poate fi binecuvântat. Cine se sprijină pe morți se prăbușește în cel mai întunecos mormânt. Este și o credință drăcească, cum găsim la Iacov 2.19. Cine se bizuiește pe o astfel de credință umble în adâncul cel mai întunecos al păcatului. Este și o credință închipuită, o găsim la Ioan 5.44 și la Psalmul 49.11. Cine se bizuiește pe o astfel de credință, trăiește în cea mai cumplită mizerie sufletească și binecuvântările lui Dumnezeu rămân la distanță. O credință adevărată te preface în adevăr, căci numai adevărul liberează, sfințește și luminează. Aripile credinței pot zbura numai dacă nu atârnă de ele nimic din ce este pământesc. Mulți par a avea o credință, dar se târăsc pe pământ și nu trăiesc bucuria înălțării. De ce oare? Răspunsul e unul singur. De aripile credinței atârnă câte o greutate. O astfel de credință e puțin folositoare. Domnul Isus cu foarfeca lui binecuvântată poate să ne taie orice legătură vrăjmașă ca aripile credinței să ne fie liberă, să se poate înălța dincolo de atmosfera materiei în împărăția duhurilor și acolo să primească roa binecuvântărilor lui Dumnezeu. Cei ce se bizuiesc pe credință vor fi binecuvântați. Dacă vrem să călătorim cu trenul de la un oraș la altul, toată încrederea și tot reazimul călătoriei este trenul. Tot așa și credința. Ea este mijlocul cu care călătorim spre orașul veșnic, Ierusalimul Ceresc, este mijlocul prin care primim binecuvântările și darurile duhovnicești ale lui Dumnezeu pentru a putea călători. Și după cum ne bizuim pe trenul care ne duce de la un loc la altul pe pământ, pentru că îl vedem și îl pipăim, așa trebuie să ne bizuim și să ne rezemăm pe credință. Ea trebuie să devină ceva vizibil în viața noastră, ceva ce se pipăie, ceva ce se simte, ceva solid. E adevărat că credința se bazează pe lucrurile care nu se văd, adică pe lucruri din alt domeniu, din domeniul cerului. Dar credinciosul adevărat trebuie să trăiască viața cerului aici pe pământ. Deci să treacă de starea în care nu vede lucrurile duhovnicești la starea de pipăire și vedere duhovnicească. Credința trebuie să fie ceva solid și viața duhovnicească a făpturii noi să se bizuiască pe ea, așa după cum trupul se bizuiește pe pământul care îl calcă. Numai în felul acesta putem primi binecuvântări cerești și în felul acesta suntem o binecuvântare pentru alții. Lucrurile Duhului numai prin credință se primesc. Continuând, cuvântul său, Duhul Sfânt spune la versetul 10 în Galaten 3 Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în Cartea Legii ca să le facă. Fiecare om se bizuiește pe ceva în trăirea lui zilnică și în planurile de viitor pe care și le face. Unii se bizuiesc pe înțelepciunea lor, alții pe puterea lor, alții se gândesc pe, la averea lor, alții la rangul lor, alții pe oameni mari alții pe neamul lor, alții se sprijină pe dreptatea lor, alții pe faptele lor bune, sunt alții care se sprijină pe diferite organizații, pe religia lor și așa mai departe. Aici, în versetul amintit, avem pe galateni care se biziau pe faptele legii, ca prin ele să fie mântuiți, prin ele să-și făurească o veșnicie fericită. Marele Pavel le arată însă zădărnicii acestui lucru și nu numai lor, ci și nouă celor de azi. Omul se poate bizui pe el însuși sau pe cei ce sunt ca el, sau se poate bizui pe Dumnezeu. Omul care se bizuiește pe el, pe faptele lui sau pe oameni, mai mari sau mai mici, se află sub blestem. Cine se bizuiește pe Dumnezeu și pe ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea și fericirea lui, acela este binecuvântat. Cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. Să fi blestemat de Dumnezeu e ceva îngrozitor, fiindcă înseamnă să fii părăsit și aruncat departe de El. Ei bine, asta e soarta care așteaptă pe toți cei ce nădășduiesc a fi mântuiți prin faptele lor bune. Își închipuiesc că au împlinit legea. Și cu ea se bizuiesc că se vor înfățișa înaintea lui Dumnezeu cel de trei ori sfânt. Nu-și dau seama că se prefacă nu știu că au călcat această lege în atâtea chipuri nesocotind-o sau cel puțin schimbându-i înțelesul. Dar Dumnezeu cere o ascultare desăvârșită față de lege fără să schimb nimic din ea și, deci, când ascultarea nu e așa cum trebuie, blestemul e cea mai dreaptă urmare a neascultării. Iată de ce galatenii care se bizuiau pe lege, uitând pe acela care îi smulsese de sub jugul și blestemul legii, erau socotiți nebuni. Iată de ce și noi vom fi ca ei dacă îi vom urma. Singura noastră înțelepciune, singurul nostru adăpost este jertfa Domnului Hristos care a împlinit în chip desăvârșit pentru noi legea dumnezească. El vrea să ne aducă în stare ca împreună cu El și prin El să trăim o viață nouă. Și așa cum am spus, am amintit de câteva ori și continui să amintesc pe tot parcursul meditațiilor asupra Epistolei lui Pavel către Galateni, lucrarea, cine vrea să facă o lucrare, lucrarea pe care o cere Dumnezeu astăzi, e cu totul deosebită de cea pe care a cerut-o înainte de Domnul Hristos, poporului evreu. Poporul evreu a cerut să facă, să facă, să împlinească cele zece porunci câte toate altele. Noi ne cere o singură lucrare, să credem în Domnul Isus Hristos. Așa ne spune Domnul Isus Hristos la Ioan 6, 29, lucrarea pe care o cere tatăl este să credeți în cel pe care l-a trimis el. Asta e tot ce trebuie să faci. Dumneata care vrei totuși să faci ceva. Continuând gândul de la versetul 10, citim în versetul 11 din Galaten 3 și că nimeni, nimeni nu este socotit neprihenit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este învederat, căci cel neprihenit prin credință va trăi. Ceea ce este apa pentru pești și aerul pentru toate viețuitoarele, aceea este credința pentru cel neprihenit. Credința este oxigenul vieții duhovnicești. Fără credință nu poate fi mișcare duhovnicească. Cel neprihănit va trăi prin credință. Oricâte mișcări ar face peștele scos din apă, tot nu poate să-și păstreze viața. Oricât de bun ar fi un om necredincios, nu poate să ajungă la viață din Dumnezeu, nu poate ajunge la adevăr fără credință. Tot așa și când este vorba de legea dată prin moise sau alte rânduieli sau legi fixate de oameni pentru a moraliza sufletele. Fără harul lui Dumnezeu și fără credința care te duce la acest har, nu sunt mai bune decât malul pe care se zbate peștele ieșit din apă. Numai credința te duce la viață neprihenită. În această privință, Noul Testament arată limpede adevărul mântuirii și toți fiii Harului trăiesc de plin în el. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune și el, «Prin credință primim toate darurile spre mântuire. Fără credință nu avem îndrăzneală la Dumnezeu. Așadar, cel neprihenit prin credință va trăi, adică prin darul lui Dumnezeu, căci credința este un dar de sus». Nu prin ceea ce ar putea face El Trăim numai prin ceea ce face Dumnezeu Nu prin ceea ce facem noi Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului GES 021 Din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții Să ne ajute Domnul Dumnezeu să primim care aceasta nespus de ușoară a credinței Să primim darul credinței din cer Să împlinim tot ce ne cere El și în felul acesta devenim mult mai mult decât a fost poporul evreu Care era poporul pământesc Devenim Izraelul duhovnicesc Fi ai lui Dumnezeu născuți din el Domnul să binecuvânteze pe toți cei care își deschid inima Să primească harul mântuirii Pentru ca apoi să împărățească cu el în veci de veci Amin Trezește Doamne în orice vreme Și Duhul dar și mintea mea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 Trezește-mă când vei că umplu În taină voia mea să o fac Și aprinde-n mine o stare nouă În care pot să-ți fiu pe plac Trezește-mă mereu slăvi pe Dumnezeu Să-ți laud numele mereu Cu Duhul și cu trupul meu